Batalion de marș Pista 18 Iar nemții dracu să-i pieptăne, puteau fi oriunde, cel cu haină de piele, comisarul batalionului îl înjura copios de câte ori, motorul dădea câte un rateu, iar conductorul spera la rândul său din tot sufletul ca prima oară când bestia moscovită își va scoate capul din turelă să se găsească prin preajmă vreun friț lunetist, care să-l expedieze cu un gronț bine plasat în colhozul lui Satan. Ea n te uită, mărâi micuțul săltându-se într-un cot. Al dracului să fiu dacă nu e o cotigă blindată de-a lor, care s-a rătăcit și mai suferă și de ticnafes. O auzi cum gâfe, Cretinii a habar n-au că cel mai bun soldat al invincibilei armate germane, Obergefreiterul de freighterul coloana vertebrală a Wehrmachtului, era datorie și că are pregătită o mină, tocmai bună de lipit, de buta unui T-34. Nu mai fă pe tâmpitul, îl apostrofă Barcelona lasă să se ducă în aia măsii. Treaba noastră e să îi împiedicăm pe infanteriști să ajungă până la Cazemată. Cazemată? E prima oară când aud că un bordel poate fi numit Cazemată. Pentru că ești cretin. Când vom fi citați prin ordin de zi pe divizie, cum vrei să scrie ăia de la statul major? Credincioși jurământului dat Führerului mult iubit. Un grup de ostași germani, adevărați eroi wagnerieni, au înfruntat hoardele bolșevice apărând cu prețul sângelui. Un mai mai boule, un bordel! Cu aprășit de argument, micuțul își împinse pe ceafă melonul cenușiu, care înlocuia în toate momentele cruciale, casca reglementară și se cufundă într-o muțenie bosunflată, până în clipa în care blindatul își făcua apariția de după un cot al îngustului șleau. Oho, ho! exclamă el, gândești că au și pasageri. Niște eroi de-ai noștri, ori fi dintre aia care și-au zis că drumul până la Moscova e mai scurt decât cel până la Berlin. Tancul mai înaintă câțiva metri. Slobozi o serie de rateuri asurzitoare și stopă definitiv. Starterul guiță prelung, apoi amuții. Pe semne, bateriile se duseseră și ele. Din turela al cărei oblon rămânsese deschis, țâșni comisarul în haină de piele, conductorul se strecură prin oblonul din față și amândoi se repeziră să vadă cei cu motorul. Atunci prezni răsec două detunături. Fix două dar atât de apropiate una de alta încât s-a fi putut crede că ne a fost decât una singură. Comisarul se răsuci ca un titirât și căzu cu mâinile larg desfăcute ca un crucificat. Conductorul, care-i dorise atât de mult moartea, îi împărtăși soarta așa cum zicea, mă gâldea să cenușie, pe verdele crud al ierbii de primăvară. În spatele Turelei, cei trei prizonieri se băgaseră înfricoșați unul între altul. În jurul o liniște de pin, în care orăcăitul braștelor și ușorul foșnet al frunzelor se încorporau organic. Trecura astfel câteva lungi minute. Închiși în cutia lor blindată, cu vizibilitatea redusă din pricina unghiurilor moarte, ochitorul și radistul mitralior nu știau ce să facă. Până la urmă, înșelați de lipsa oricărui zgomot ce ar fi putut însemna pericol, deciseră să iasă și să vadă despre ce îi vorba. Oricum nu puteau porni hardughia de oțel înțepenită printre smârcuri. Micuțul rânji, mai fain chiar decât pe poligon, și țeava brunată a pistolului său mitralieră descrise un imperceptibil semicerc. Când cineva e atât de tâmpit încât să iasă dintr-o cotigă blindată, fie ea și oprită, își merită soarta. Și o scurtă rafală adaugă încă două cadavre celor deasupra, cărora insectele mlaștinii se și porniseră să roiască. Veți tu suge portocale, continuă micuțul, înlocuind încărcătorul pistolului mitralieră. Și încrețindu-și fruntea într-un vizibil efort de gândire, în împuțitul ăsta de război sunt tot felul de surprize. Esențial e ca cele neplăcute să se întâmple întotdeauna altora. Broaștele amuțiseră, parcă se domolise și vântul. Frunzele nu mai foșneau, tăcerea era adâncă de plină. Atunci, de după turera cenușie a tancului, se-i ții mutra de groază a jandarmului. Camaradan, camaradan, urlă el ridicând cât putea mai sus mâinile. Ia te uită, exclamă Barcelona, săltându-se într-un genunchi. Un jandarm, un jandarm adevărat, cu semilună la gât, care s-a predat lui Ivan și acum ne consideră camarazi. Zău, micuțule, dacă nu merita mai curând ăsta să aibăți asta sfârtecată decât prăpădiția decolo. de colo. Poftiți, poftiți încoace, estimabililor. Atenție cum săriți de pe tangsia nu vă scântiți ferească Dumnezeu vreun Grupul format din bătrânul colonel, maiorul o făcuse pe procurorul și un jandarm, se apropie cu pași măruni și temători, de cei doi soldați în uniforme de camuflaj, cu grenade înfipte în centiroane, cu pistoalele mitraliere lipite de șold, gata să deschidă în orice moment focul. Unul dintre ei bare era de-a dreptul sinistru, uriaș cu nasul strălcit și grozăvia grozăviilor, pe cap cu un soi de pălărie care caragioasă cenușie. Dintre acelea care se purtau în urmă cu vreo cincizeci de ani, mâria, îngrozitor de fals, un cântecel din care urechea delicată a colonelului desprinse clar cuvintele oribile, cur și bulane. Pe aici, domnilor, pe aici, îi pofti Barcelona pe cei trei, indicându-le o vagă potecă făcută din crenci, care străbătea laștina. Avea aerul că se amuză copios. Vorbiți însă în șoaptă, iubiți camarazi, alminteri riscați să vă treziți cu găoaza găurită de un glonț de al lui Ivan. Ar fi păcat pentru că bunul Dumnezeu v-a azestrat deja cu una. Ca un făcut în același moment, o lafală lungă de mitralieră răsună în apropiere și gloanțele țiuiră printre copaci. De ce trag așa aiurea?" întrebă jandarul. Pentru că nu ți-au văzut încă maca de șobolan și nici gașca de căcănarii pe care o cărăm după noi." Îi explică placid micuțul și expedie un scuipat drept pe bombeul cismei maiorului. Acesta se făcut roșu ca asfecla, dar nu îndrăzni să scoată un cuvânt. Ajunși lângă un mărăciniș, des și înalt, Barcelona se opri. Ce zici, micuțule, ne încercăm norocul sau rămânem aici până la noapte? Mi-e teamă ca Ivan să nu bănuiască ce tolomaci ducem cu noi și să nu le apucem în cărimea la deștiul care stă pe trăgaci. Și spunând acestea, îi zâmbi drăgălași colonelului. Vedem mai încolo, zise micuțul și se trânti pe pământul jilav. Barcelona se instală alături și extrase din buzunarul de la piept o cutiuță de tablă plină cu chiștoace. Atenți să nu risipească un firicel de tutun, le desfăcnu, rupse dintr-o foaie de ziar o bucată și răsuci o țigară barosană pe care i-o oferi cui Pentru sine confecționă una mai mică, căci de camaraderia își are legile ei. Frumoasă zi, oftă cu vădită plăcere micuțul lungindu-se pe mușchiul proaspăt și moale și încercând să gonească roiul de țânțari care buziau prin preașmă. Dacă n-ar fi prăpădiți ăștia, au măcar gust țigările astea? întrebă bajocoritor, maiorul procuror, privind totodată cu scârbă pe cei doi soldați incredibil de jegoși. Echipația la andala, lungiți la picioarele sale. Nici cât o bășină, domn șef, răspunse alene micuțul. Cine știe, poate și pentru că stai proțăpit ca un arac de vie aici, în fața mea. Maiorul simți că se sufocă. Așa ceva nu i se întâmplase niciodată și nici cu gândul nu gândise că s-ar fi putut întâmpla. El, ditai mai e juristul, insultat de acest buhai cu mutră de asasin, dar lasă că vor ajunge în liniile germane. Acolo unde ordinea și disciplina sunt încă atotputernice puternice și va vedea el împuțitul puțitul ăsta de soldățoi, cum e pedepsită lipsa de respect pentru un ofițer, reprezentant al magistraturii militare. O nouă rafală de mitralieră răpăi, tocând frunzele copacilor. În mlaștină câteva proiectile de aruncători. Dumnezeu legem în colonelul. Nu faceți în pantaloni, domn colonel, îl liniști rânjind Barcelona. Ivan vrea doar să ne semnaleze că e pe undeva pe aproape și că încă ne-am câștigat războiul. De ce dracu' nu o luăm din loc? întrebă iritat maiorul, uitându-se când la Barcelona, care ședea turcește, când la micuțul, lungit în iarbă, cu cutia măștii de gaze puse în chip de pernă sub ceafă. Nici măcar nu clipiseră când rafala de mitralieră se printre copaci. Neînvrednicit cu niciun răspuns, maiorul repetă întrebarea pe un ton și mai acerb. Barcelona îl privi îndelung ca un entomolog care studiază o insectă rară, Iar răspunsul pe care îl dădu îi lăsă pe membrii fostei curs marțiale cu gurile căscate și ochii colbați. Maiorule, dacă vrei să le dai binețe fârtaților cu steluță roșie la bonetă, ia-o în direcția aia, dar nu mai mult de 50 de metri. Ai să dai peste câteva grămezi de cadavre aparținând unor cletini ca tine, care au vrut în plină zi să simtă cam cum miros obielele lui Ivan. Cândva aveam acolo câteva tancuri când ambuscade. Acum din tancuri n-a mai rămas mare lucru. Și Ivan s-a instalat ca la el acasă, ceea ce maiorule nici nu mi se pare din calea afară de nedrept. Noi urmează să locoalim pșpș, ca să ajungem în sfârșit la bordelul nostru. La ce? Băiguim maiorul. La bordel, adică la poziția defensivă pe care am organizat-o și unde ne așteaptă ceilalți camarazi, împreună cu trupa de târfuline, ca să respingem asaltul hoardelor bolșevice. Membii fostului tribunal militar, când va atât de darnic în condamnări la moarte, schimbarea între ei priviri buimace. De ce vă zoriți?" murmură micuțul suflând într-o păpădie. Aici suntem în siguranță. Dincolo de mlaștină ne așteaptă moartea. O moarte de erou, cum scrieți voi prin ziare." Suflă încă o dată în ultimele umbreluțe rămase, imitând zgomotul unui avion în picaj. Suntem împresurați, încercuiți. Prinși în crește, pani panimaeși." Conchise el cu aerul că le dă cea mai îmbucurătoare veste. Împresurați încercuiți, îngăimă bătrânul colonel, frecându-și nervos palmele. Întocmai confirmă Barcelona, cu un morcov în fund cât un stâlp de telegraf. Așa că aveți grijă cum dați din buci. După care, considerând încheiată prezentarea situației tactice, micuțul și cu Barcelona se angajară într-o aprigă dispută asupra preferințelor lor culinare, pe bază de slămină, cârnați și fasole babe. Micuțul dădea energic din cap. Nu și nu, fără ceapă nu merge, dar niște cepe mari, nu căcăreze darea de arbagii cum fac francezii, și ferească Dumnezeu să arunce apa primei fierturi. E drept că dacă ești în fruntea coloanei și ai vântul în față, vai de cozonacul și nasul celor care sunt după tine. Ce porci! murmură dezgustat colonelul îndepărtându-se cu câțiva pași. În același moment, din spre sud-est, porni un lung vuiet, un urlet care îți delea timpanele, un vâjuit care ți se împlânta în creier ca zece de cuie înroșite în foc. Parcă se năruiau munți, se prăvăleau stânci, deraiau trenuri, gigantice baroase pisau sticlă, vaerele tuturor morților lumii se înălțeau spre cer. Bateriile de catiușe, acele infernale aruncătoare de rachete, deschiseseră focul. Comete mortale cu lungi cozi de flăcări. Proiectilele reactive treceau pe deasupra pădurii, trasând pe albastrul cerului apocalipticele lor parabole. Undeva departe, frontul încremenise, infanteriștii se lipiră de fundul tranșelor sau alăcașurilor individuale, blindatele câte apucară dispărură sub acoperământul pâlcurilor de copaci, prin lăstăriși, pe după diverse construcții. Soldații căscau gurile aiduma unor pești morți ca să-și protejeze timpanele. Vârbătările de foc se ridicau de pretutindeni, aerul fierbea, apele fierbeau, pământul fierbea. O baterie de obuziere, fiecare cântărind câteva tone, fus ca o obiată căpiță de paie dintr-un întreg batalion, n-a mai rămas în câteva minute decât un singur supraviețuitor. Un locotenent tinerel al cărui ochi spânzura pe o bras menținut doar de nervul optic. Tancul surprinse în câmp deschis, ardeau ca niște gigantice torțe, împroșcând vălătuci de fum negru și înnecăcios. Dar toate astea n-aveau cum să le știe cei cinci de pe malul mlaștinii. Înfundați în mușchi și noroi, ei auzeau doar trecând pe deasupra lor prăpădul. Colonelul, uitând cu desăvârșire de olfactul său delicat, se înghesuia în micuțul și matorie cel de sus că huiduma puțea cât zece latrine la oaltă. Jandarmul scurma pământul, doar, doar s-ar putea înfunda în el. Maiorul zăcea, livit la față cu zvâcnituri spasmodice ale mâinilor și picioarelor. Câteva rachete cu traiectoria prost calculată, nimeriră și în smârcul nostru, împroșcându-ne de sus până jos cu o mocilă puturoasă, plină de lintiță și mormoloci. Și când te gândești că domn Göbel spretinde că Ivan e la capătul puterilor și că mâine, poimine mine, o să tragă noi cu praștia, băgalaj de unde a ieșit pe șchiopul ăsta nenorocit ale dracului Catiușe, exclama aproape admirativ micuțul, după care se porni să-l înjure pe Stalin, pe Hitler, pe Churchill și întregul univers. Râzând, Barcelona aruncă un bulgare de noroi în direcția membrilor fostei curți marțiale, rămași mai departe cu fața înțărână. Așa, domnii mei, trageți bine pe nas mirosul pământului rusesc, că doar nu vă închipuiți că sunteți abonați la viața veșnică. Ce scrie la Biblie? Din pământ v-ați născut, în pământ vă veți întoarce." O clipă micuțul rămase năucit de atâta cultură. Își reveni însă la iuțeală Las că am auzit și eu ceva, că dacă îți scapă vreunul vreo peste obrazul drept, să-l întini și pe el stâng." Așa că, eroi de mucava, băgați bine la cap ce scrie la scriptură." Și acum sus, în picioare, războiul nu s-a terminat. Buimaci, cei trei se ridicară. Jandarmului îi curgeau lacrimi pe obrazul mânjit. Și te-a apucat de pază? Tot așa pișai ochii și când îi executai pe amăruția de condamnați? Hai, acum s-a isprăvit pâlciul. Firește până la repriza următoare. Dar, spun eu, toate catiușele lui Ivan sunt un flac în comparație cu ce o să încasați de la Chiorul. Așteptați să dați ochii cu el. Dacă scăpați din mâinile lui Beliți numai pe jumătate, să-l pomeniți cu acatiste la biserică. Se așeză, se scarpină viguros în claia de păr, zburbită și murdară după care îndesă pe cap melonul său cenușiu. Era ca o gorilă în arena unui circ, dar nimeni nu cuteză să râdea. Vedeți voi, eroi din plastilină, eu sunt micuțul din St. Pauli, cel mai ticălos cartier din Hamburg, locuit doar de curve, cuțitari, dirii la cap, mardeiaș de profesie și firește bani. Sunt pe front din prima zi a împuțitului ăstuia de război pe care l-a zbrut atât de tare, am uitat de mult socoteala gagiilor pe care i-am trimis pe lumea elaltă, dacă o fi vreuna. Nu există mod în care un om să poată fi căsăpit și pe care să nu-l cunosc sau să nu-l fie aplicat. Regimentul, batalionul, compania noastră au fost reformate de nu știu câte ori din pricina pierderilor. Dar eu am rămas. Am băut apă din Bug, din Nipru, din Don. Am halit icre negre cu polonicul pe țărmul mării Caspice. Am trecut cu tancul peste o goare, case, livezi și pot la gât un săculeț plin cu dinți de aur, smulși din gura cadavrelor. În materia asta nu-ți mofturos. Pot fi ai rușilor, pot fi și de-ai noștri. După ce o să dați ori tu popii, vii smulși pe-ai voștri. La închisoarea de la fag în m-au bătut, de-am crezut că o să mă dezoseze. La torgau așii, ne-a fost misiune de luptă mai parșivă, mai fără sorți de scăpare la care să nu fiu trimis. Firește împreună cu alții, cu camarazi de-ai mei, băieți tot unul și unul. Mi-e frică doar de doamne, doamne, în rest de nimeni și nimic. Așa-i, băi, suge portocale. Așa-i, confirmă Barcelona, unde sunt în glonți după glonți, într-un încărcător de pistol mitralieră. Glasul micuțului coborâ, devenia aproape o șoaptă, privirea căpătă o stranie fixitate, uriași pun se încreștară, parcă pentru a se apăra de o cumplită primejdie. E bine, așa cum mă vedeți, am tremurat ca un iepuraș în fața unui șarpe boa. Major crapă s-a făcut verde la față, iar ceilalți băieți de-abia s-au ținut să nu șude dragii. Unul n-a îndrăznit să zică nici pâs. Știți cine, știți cine a băgat în ei o asemenea groază, în ei care s-au bătut la baionetă? Au sărit din tancuri incendiate, au pus mine direct sub curul lui Ivan. Tai ca Mercedes, chiorul. Maiorul, pe care această dizertație îl umpluse de scârbă și de revoltă în același timp, a avut totuși curiozitatea să afle cine-i faimosul Chior. Pe semne vreun major, vechi cazarmagiu, care reușise să impună respect până și adunăturii ăștia de derbedei. Felvebel, cretinule, urlă micuțul. Las o să-l cunoști în curând. După cinci minute de discuție cu Chiorul, o să te țină cu furea la o săptămână întreagă. Suge portocale, spune-i tu cine-i Chiorul. Barcelona, vârâ încărcătorul în lăcașul său, își șterse mâinile de turul pantalonilor, să-l tăce în tironul împovărat de grenade. Chiorul, începui el cu adevărată venerație în glas, este comandantul regimentului nostru al 27-lea panzer, Regiment disciplinar, cântărește 118 kg și nici o cască nu-i destul de încăpătoare pentru căpățâna lui. Da și umblă, ba cu o căciulă rusească, ba cu o bonetă tot de alor, lor, cu capul descoperit. E comandantul vostru, izbucnima maiorul, uitând de desăvârșire unde se află și cu cine are de-a face. Cum îndrăzniți răca, nenorociți, să-i spuneți așa și încă în prezența unui ofițer superior. O să-l imediat, ce? Bine, bine, ioreteză micuțul. Prezintă-te mai întâi chiorului cu raportul tău și după aia o să-i mulțumești lui Dumnezeu până la sfârșitul războiului, dacă scapi numai cu săpatul tranșeelor și al gropilor comune. Congestionat, cu ochii mai mai săi i din orbite, maiulul deschise gura, dar Barcelona i înainte. Comandantul nostru, colonelul Carl Ulrich Mercedes, cântărește, după cum a aflat, 118 kg numai oase și mușchi, fără pic de grăsime, ca voi, și are un singur ochi. Celălalt l-a pierdut în luptă și l-a acoperă cu un bandou negru. E întotdeauna în mijlocul nostru când se încinge tărâța, în tank, cu turela deschisă. Și cât durează caftul, nu admite să îi se spună altfel decât tu și chiorule Cei care nu s-au conformat și și-au închipuit că bătând din călcâie și zicând dumneavoastră în sus Dumneavoastră în jos, o să se învârtă de un loc locșor ceva mai ferit, nu mai sunt de mult printre noi Dar și când se termină bumbăceala și trecem la refacere și repaus Gata cu bătutul pe burtă, disciplină ca la cazarmă Și iarăși, cei care au uitat acest amănunt, nu mai sunt nici ei printre noi În timpul luptei pentru Chiorg nu contează nici gradul, nici decorațiile, nici din ce fireturi sunt împletiți epoleții. Și zicând acestea, Barcelona aruncă o privire ironică la epoleții din fir auriu ai interlocutorilor săi. Contează doar curajul și priceperea. Atât. Dacă ar fi să dă încrezare spuselor acestor doi indivizi, se adresă colonelul maiorului, o atare situație depășește orice formă de organizare a armatei germane. Și se impune o anchetă dintre cele mai riguroase. E o adevărată stare de anarhie, de bolșevism chiar. Vai de mine, se miurdui micuțul, făcând-o pe speriatul. E oare atât de grav? Vietul Chior, cum o să se descurce? El care, în afară de tankuri, nu se pricepe la nimic. Colonelul explodă. Îți interzic să vorbești pe tonul ăsta cu mine. Drepți, arătane, mâinile pe vipușcă. Hai, plimbă ursul. Fu răspunsul micuțului, urmat de un pârț mai bubuitor decât catiușele de adinauri. Tot sângele pierid din obrazul colonelului, omușorul i se mișcă spasmodic, din gât leje ieșiră niște sunete bizare. Micuțul se frizea, scărpinându-se indecent între picioare și așteptând ceva va urma. Urmă ceva de-a dreptul caragios. Maiorul procuror făcu un pas energic înainte și duse mâna la centiron, acolo unde s-ar fi cuvenit să se găsească pistolul în tocul lui de piele. Mâna însă se opri la jumătatea drumului, maiurul amintindu-și că nu mai avea de mult pistol, că îl predase chiar el rușilor și că, oricum, un biet Walter 6,35 mm, că doar el magistrat nu era să se deșele cărând la șold enormul parabelum. N-ar fi constituit niciodată un argument în fața gorilelor astea înarmate până în dinți. Deci, mâna recăzu perfect inutilă. O să vede fer curții marțiale, spuse el mai mult ca să-și salveze onoarea. Da, da, așa să faci, la zi sau la spânzurătoare, îl aprobă micuțul, slobozind un nou vânt numai puțin răsunător. Băi portocală, mai e ceva chiștoace. Două țigări de dimensiunile unui coș de pachebot fură răsucite, aprinse, fumate, pendelete. Apoi micul grup se puse în mișcare. Poteca, dacă se putea numi potecă în aia de crânci, se clătina ca o amărâtă de copaie pe o mare tălăzuită. Micuțul mergea în frunte cu pistolul mitralier în poziție oblică, gata să împroște orice copac, care i s-ar fi părut suspect. În urmă venea Barcelona, supraveghin cealaltă latură a drumului și el cu degetul pe trăgaci. Tulpini, crenci, răstăriși, nimic nu scăpa a privirii lui scrutătoare. Moartea pândea de pretutindeni. Prea puțin obișnuit cu asemenea experiențe, colonelul abia se mișca. Din toată morga lui nu mai rămăsese nimic. Superba lui uniformă gricleer, era acum o țoară infectă, înnoroiată, unul din revere spânzura jalnic, descusut, pantalonii de călărie prezniseră în diverse locuri. Chipiul și-l pierduse de mult, părul alb când va curat era plin de lintiță. Suferea, era greu, îl gătuia frica. Plonjase într-o lume atroce, inimaginabilă, o lume de coșmar. El, un colonel magistrat, educat în cele mai bune școli și frecvent în cele mai alese societăți, să se trezească așa, netamne sa, dependent de doi borfași, de doi soldați împuțiți, de doi criminali potențiali sau poate reali, era insuportabil. Ah, un pat curat cu așternuturi proaspete, mirosind a săpun de bună calitate, are vănțică. Brusc, piciorul îi scăpă, se împletici pe infernala potecuță, își pierdu echilibrul, lunecă. Infectul smărcă îl prinse din toate părțile, scoase un țipăt, apoi altul, zbătându-se, cu buzele tremurând de se agăță de o creangă. Creanga se frânse cu un pârâit sec, se cufundea, aspirat de o forță pe care nu putea stăpâni. O pasăre de baltă își lua zborul cu un gâzuit sinistru. Se apucă de o altă cracă, dar și aceasta se rupse la fel ca și prima. Barcelona și micuțul se opriră. A apucat scaldatul?, întrebă micuțul cu o abjectă jovialitate. Niciunul din ei nu făcu însă un gest ca să-l ajute pe bătrânul ofițer, care suporta atât de greu mirosurile urâte ale unor corpuri pros sau deloc spălate. Majorul în genunchi, vrând să apuce mâna colonelului, dar fără succes. Jandarmul îl scoase la repezeală vestonul și îl aruncă în nemolitului acesta alprinse prinse și cei doi foști colegi, la condamnările la moarte, încercarea să-l tragă afară. Vlaștina însă prinde ușor, dar lasă foarte greu să-i scape prada. Măi, frate, spuse calmicuțul, dându-și melonul pe ceafă, cel mai bine ar fi să stai potolit. De subpt te va suge, dar o să ai câteva minute în plus de trăit, să știi, contează. Trase din Chiștoc și împreună cu Barcelona rămase rătăcuți, asistând la lânta scufundare a celui care, în numele nepieritorului Reich Milenar, trimisese atâția oameni la zid pentru cele mai felurite motive. Că abandonaseră poziții ce nu mai puteau fi oricum apărate, pentru o criză de dizenterie sangvinolentă care se produsese exact în momentul atacului, pentru că rămânând fără un braț, nu l-au folosit pe al doilea ca să arunce o grenadă care tot n-ar fi ucis niciun inamic, Pentru o pâine furată, pentru că trăseseră motorină din rezervorul camionului, ca să-și încălzească gamela cu și înghețat bocnă, pentru că acum acest om se scufunda, lent și inexorabil, în necruțătoarea mlaștină sovietică. Mare lucru dacă mai rezistă cinci minute, spuse indiferent micuțul, căznindu-se să-și reaprindă chiștocul. Dați-i o mână de ajutor, rătni e un ordin. Dă-i mătii ordine deșteptule, ripostă calm micuțul. Poate scos din minți, poate idiot de-a de Maiorul înhăță o bucată de lemn aflată la mână și se repezi spre micuțul. În aceeași clipă prezniu un foc de armă, sec, unul singur. Maiorul scăpă lemnul din mână, încercă să ducă mâinile la cap, dar nu-și termină gestul și se prăvăli pe potecă. Într-o fracțiune de secundă, Barcelona și micuțul se făcură nevăzuți printre ierburi, mușchi și lăstăriși. Pe primul am și genit, abia șoptimi cuțul proptin zdrabă în, în umăr, patul rabatabil al pistolului mitralieră. Cu siguranță însă că mai e unul. Cred că tot prin molizii de acolo. Lasă-l să se demaște. Ajutorul veni din partea jandarmului. Tâmpitul sări în picioare și brusoia la sănătoasa. Lunetiștii sovietici erau într-adevăr doi, trase aproape simultan și când va mutul zbir deveni un simplu și banal cadavru. Atunci răpăiră șmaiselurile. Foc lung de secerare, aici nu mai putea fi vorba de punctochit, punct lovit. Dintr-unul din molii se rostogoliră o cască și o pușcă cu lunetă. Din celălalt, un corp în uniformă ca I-am ras și pe ăștia, exclamă micuțul. Să știi, Barcelona, că după ce Adolf va pierde războiul și o să ne lase dracului în pace, dacă o să-ți culegi portocalele tot atât de repede și sigur cum tragi, vi milionar. O să te vizitezi, mai ales că am auzit că spanioloicele sunt date naibimpat. Mulțumiți, se furișară afară din răchitiș. Micuțul răsturnă pe spate cadavul maiorului, îi căscă gura cu a pistolului și, scoțând din buzunar faimosul lui crește de dentist, procedă la o rapidă extracție. Trei dinți cu coroane de aur dispărură în săculețul de la gât. Bășinosul ăla de colonel m-a furat de două coroane, a zis el cu și expedia un scuipat în direcția în care se scufundase o dinoară atât de înfumuratul magistrat. Cedința curții marțiale a fost amânată pe vecie. Pupai l satana în bot de scârbe. La asta se rezumă orația funebră a lui Barcelona. Se instalară într-un loc mai uscat și micuțul făcu inventarul punguței. 90 de coroane. Scutocin descoperi un molar mai mare și încercă să-l potrivească acolo unde e lipsea lui unul. Ce zici, n-ar fi cazul să-l opresc pentru mine?" îl chestionă pe Barcelona. Nu te-aș sfătui. Știi că și porta colecționează. Și dacă, doamne, ferește, e unul m-aș feri de așa ceva, cel puțin atâta timp cât că durează căcănăria asta de război. Crezi că porta s-ar lăcomi și la dintele meu? Ba bine că nu. În fund odată mort, ce-ți mai pasă? Totuși să iei dintele unui camarad cu care ai băut împreună de atâtea ori și te-ai tăvălit cu aceleași gagici. Un pic de respect, ce dracu. Uite cine vorbește de respect. Las-o baltă, micuțule." Clădinând consternat din uliașa e căpățână, micuțul își strânse averea. Ăla de acolo nu cred să aibă ceva. L-aș fi văzut când zbiera la noi, dar o verificare nu strică. Și despăcând fărcile jandarmului ucis, micuțul îi inspectă conștiincios gura. Ce porcărie, comentă el, Nici o corană. Îi lipsesc trei măsele și toți ceilalți din sunt și negri. O adevărată rușine. Să fii fel și încă de jandarmerie și să nu-ți îngrijești de antura. Pe seară în micuța stațiune maritimă. Stropită abundent cu vodcă și coniac, povestea pățanilor lor, fu ascultată cu mare atenție, punctată cu hohote de râs și înjurăturile de rigoare. Singur bătrânul tăcea, trăgând gânditor din vechea sa pipă cu capac. E clar, zise el în final, am fost tăiați de-ai noștri. Giurus și Sven au făcut o recunoaștere spre est și au dat peste o companie de infanterie și câteva taburi. Porta și cu românul ați fost pe plaje. Ce ați descoperit acolo? Sezonul scăldatului în mare nu-i deschis pentru noi. Încă nu-s mulți, doar patrule, dar va sosi și grosul. Nu vă fie teamă. Vin ruznaci? exclamă o fată într-un combinezon verde. N-am nimic împotriva lor. Sunt băieți veseli de viață, dar veșnic lefteri. Tatuca nu se prea omoară să le plătească solda. În cel mai fericit caz, te poți alege cu o conservă de carne americană. Nu-i răspunse nimeni. Situația era într-adevăr serioasă. Bătrânul despături o hartă de stat major și se apucă să o examineze cu maximă atenție. Doar pe aici cred că ar mai fi o șansă să răzbatem, spuse regionalul, lunecându-și degetul peste o dungă verde cu cruciulițe negre pe ea. Asta reprezintă circa 60 de kilometri de mlaștină, răchitiri și păduri dese, păcu bătrânul. Dar cred că ai dreptate, e singura cale de scăpare. Micuțul, care trăgea direct dintr-o sticlă de vădcă, întrebă deodată. Dar unde el ăla de clămpănea la pian? La trăscăneală merge și un pic de muzică. Și-a zburat creierii azi dimineață. Îl lămuri, haide. Huituma sări imediat de pe scaun. Zău, și unde e acum gagiul? Potolește-te și nu te mai strofoca atâta. Îi dădu porta cu tifla, extrăgând totodată din buzunarul de la piept un dinte de aur. Bătrânul se ridică și începu să-și încheie nasturii bluzei de camuflaj. «Echiparea!» ordonă el. «Luați cu voi strictul necesar!» «Armament, muniție, halală!» «Să nu prind pe vreunul cărân cu el un covor, o oglindă, un samovar» «Sau alte marafeturi dintr astea, că-i gloresc să asta cu mâna mea!» «Executarea!» Reflexul ca e rapid și sigur. În câteva minute eram gata de marș. «O întindem imediat!» Fără nicio o pe drum, comandă bătrânul. Ivan poate sosi aici dintr-o clipă între alta. Haide, împarte câte un pistol fiecarea dintre gagici. Dar nu știm să tragem obiectă una dintre ele. Nu-i complicat. Apăsați pe trăga și aveți grijă să nu îndreptați seava spre noi. Dacă nu vă descurcați, îi pogniți cu patul între ochi. Lungim pasul, o luară în direcția mlaștinilor. Micuțul și porta erau în fruntea micii noastre colane. N-aveau egal în materie de orientare și găsirea celui mai bun drum. Ajunge într-o pădure destul de deasă, ne-am îngăduit o scurtă haltă. Atunci am auzit, venind din urma noastră, o răpăială de toată frumusețea. Ivan ia cu stațiunea, rângi porta. O să aibă băieții niscaiva surprize. Pestița noastră coroană își reluă marșul. Cei cinci infanteriști ruși care păzeau podul au fost atât de uluiți încât au uitat să mai tragă. Din lăstăriși a apărut mai întâi un ungan în bluză de camuflaj și cu un joben galben pe cap, urmat de o nabilă tot înținută de camuflaj, dar cu un melon cenușiu pe scăfârlie, apoi două gagici în sutien și chiloți, dar cu șmaiserurile de gât, apoi patru militari români cu baioneta la armă, încă niște nemți înarmați până în dinți și în sfârșit un alt grup de muieri îmbrăcate complet aiurea, dar fiecare cu putem un revolver în mână. Până să se dezmeticească, cei cinci erau de acum morți, uciși cu armă albă. Cele mai dezbrăcate dintre fete se repezilă să le ia uniformele. Dacă Ivan pune mâna pe ele înțolite cum sunt, le așteaptă ștreangul, șopti printre dinți, legionarul. Iar pe noi un glonț de nagan în ceafă, ripostă placid, porta. În micuța stațiune de pe malul mării, infanteria sovietică pătrunse prudent, în întrăgători, gata să facă față oricărei ambuscade. Nu se întâmplă însă nimic până în momentul în care fu descoperită vila cea albă și trupul uriaș al Olbei, atârnând de catargul drapelului. Atunci intrară în horă balalaicile și grenadele de mână zburară prin ferestre. Tot circul dură vreo 10 minute până când atacatorii își dă dură seama că vila e părăsită. Identitatea spânzurată spânzuratei, stârnii, discuția aprinse, mai ales că inscripția aturnătoare și bestie nu era foarte clară. Pe cine și cui turnase? Până la urmă, comisarul batalionului decise că nu poate fi vorba decât de o vașnică femeie sovietică, o partizană, o eroină, executată mișelește de bandele hitleriste. Moarte căreilor fasciști, răcnii el, descărcându-și naganul în aer. Spânzurata a fost desprinsă din ștreang, o groapă fusăpată în mijlocul grădinii și trei salve au fost trase conform onorurilor militare, atunci când, înfășurată într-o foaie de cort, șase drahone au coborât-o, ignind și gâfâind în mormânt. Pe o scândură smulsă din gard, comisarul a scris cu mâna lui, aici zace Olga, căzută eroic în lupta pentru libertatea popoarelor. Moarte cotropitorilor faștiști, trăiască Marele Stalin. A existat și un operator corespondent de război care a filmat pentru posteritate scena, după care au fost parte ușile pivnițelor și a urmat o beție generală, așa cum numai rușii știu să o facă, cu pupături, cu lacrimi și cu nelipsitul cazacoc. În timpul acesta așezați pe vine pentru niște firești nevoi omenești, porta și micuțul trâncăneau pașnic, unul cu o praf de armână, celălalt cu folkișerbe o bachtăr. Pravda reproducea pe prima pagină o uriașă fotografie a lui Stalin în uniformă de mareșal, ziarul german pe aceea a lui Hitler cu chipiu și zvastica pe mâneca vestonului. Porta se șterse la afund cu Stalin, micuțul cu Hitler. E o hârtie minunată, bună și pentru așa ceva și pentru țigări, făcu portea în cu grijă ce mai rămăsese. Oare nu-i crimă de înaltă trădare să te ștești la acur cu Hitler? Întrebă micuțul luându-o agale pe cărare. Tot ce facem noi e climă de înaltă trădare, răspunse Placid Porta. Așa stă lucrurile la ce te mai frămânți. Pentru al de noi va exista oricând un batalion de marși. Ați ascultat Batalion de marși de Sven Hassel. A citit Elena Petrescu, octombrie 1992. Imprimarea a fost făcută de pe benzi magnetice în format MP3 de Văduva Dumitru, Buzăul.